la microfon este preotul Valeriu aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul numărul 211 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Toți oamenii, cu excepția credincioșilor care vor fi în viața la venirea Domnului Isus Hristos, suntem candidații morții. Multe preziceri se pot face la nașterea unui om pe pământ, dintre care unele sau altele pot fi adevărate sau înșelătoare. Un singur fapt însă se poate spune cu toată hotărârea despre orice nou născut, fără nicio excepție și anume, acesta este un nou candidat al morții. Iată un nou candidat la moarte. Cu toate acestea, despre moarte îi place omului să vorbească cel mai puțin. Ei bine, iubiților, noi privim realitatea în față și pentru că nimeni și nimic nu o poate schimba, cu atât mai puțin faptul că cei mai mulți o ignorează, noi ne ocupăm cu cele ce vor fi dincolo de moarte. Că există o viață de după moarte, o confirmă însăși, știința. Marele învățat francez Lavoisier spune că nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă. Deci organismul nostru se descompune în elementele fizice și chimice din care este alcătuit, trecând înapoi în zestrea din care au fost doate, dar la fel stau lucrurile și cu sufletul, care merge înapoi la locul de unde a fost dat pentru o vreme. Ce va fi atunci cu noi? se pune întrebare. În cadrul programului nostru studiem tocmai răspunsul la această întrebare, lucrurile de după moarte, prin intermediul unui studiu relativ al Noului Testament. Astăzi ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 24 cu 27, în care Domnul Iisus prezintă semnele venirii Lui și în care vom pătrunde imediat după ce mai întâi vom asculta pe un preot ortodox vorbind despre o împrejurare din timpul slujirii Lui într-un sat mai departat. Aceia dintre dumneavoastră care sunteți localnici din satul respectiv veți recunoaște imediat împrejurarea de scrisă. Să o ascultăm. Titlul sub care am găsit o scrisă într-o carte este La crucea minciunilor. Și în paranteză autorul spune O dureroasă amintire de la țară. De când eram preor la țară, mi-aduc aminte de o priveliște care îmi amărăște sufletul. Pe urița satului, la o răscruce, o troiță cu chipul lui Isus răstignit pe cruce, era așezată pe un loc îngrădit cu zid de piatră și era înconjurată de o bancă pe care se putea sta. Aici, la această cruce, se adunau duminicile oamenii din sat pentru a povesti tot felul de minciuni. De aici și vine numele de Crucea Minciunilor. Unde ai fost, nene Gheorghe?" întreba câte cineva. Ia ca taică, la Crucea Minciunilor." Mai stăturând de vorbă." Dar la Crucea Minciunilor oamenii nu stăteau numai de minciuni, ci făceau și alte păcate." Ei suduiau, beau rachiu, făceau dragoste și așa mai departe. Toate acestea se petreceau la piciorul crucii pe care era răstignit Isus, cu chipul său cel blând, a plecat de durere și plângând de atâta suferință. Tocmai aici, sub brațele crucii, oamenii îl bagiocoreau pe Fiul lui Dumnezeu, stând de minciuni și de păcate ca să facă voia diavolului, Părintele minciunii, pe vremea aceea nici eu nu prea realizam această grozăvie, nu mi se părea ceva deosebit lucrul acesta pentru că nici eu nu-l cunoșteam cu adevărat pe Domnul Iisus cel răstignit, astăzi însă amintirea aceasta mă întristează și priveriștea acestor întruniri în jurul crucii m a urmărit mereu, m-a durut mereu și m-a îndemnat să-L vestesc pe Iisus cel răstignit. Această cruce m-a îndemnat mereu să răspândesc cuvântul lui Dumnezeu și să strig poporului meu că nu-l cunoaște pe adevărat pe Iisus cel răstignit, după cum nici eu chiar în calitate de preot nu l-am cunoscut odată vreme. Programul meu a fost de la început să urmez cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice N-am vrut să știu altceva între voi decât pe Iisus cel răstignit și până va veni moartea să-mi închidă graiul, eu voi rămâne la această vestire a lui Isus cel răstignit. Nu știu, iubiților, dacă mai este nevoie de vreun comentariu la cele ce s-au spus. Câți dintre noi purtăm numele lui Hristos în gură, ne închinăm cu mână și cu inima găzduim atâtea lucruri rele și de câte ori nu se întâmplă că închinându-ne cu mâna vorbim cu gura lucruri care niciodată ne-ar fi plăcut Domnului Isus, lucru din pricina căruia El este pe cruce. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne să fim serioși cu noi înșine și măcar de dragul fericirii noastre veșnice să luăm aminte la darul Tău la Domnul Isus Hristos, despre care vrei să ne vorbești și în minutele care urmează. Dorim să facem lucrul acesta, să-L primim cu adevărat în viața noastră și să-I dăm cinste și mărire, trăind după îndemnurile Lui date prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Ce jert păscumpul tată A dus-a pe calvar Și totuși pentru tine ia poate fi în zadar Nu uita, nu uita Azi ziada la puls la puls poate harul tău pidoz te rog rolimi no rate ziada azi Hristos Și și poți din ele Să n-ai Niciun bolo Fiți ascultători, am anunțat că astăzi ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 24. Pentru început vom citi versetul 27, urmând de câteva explicații care îl însoțesc, și apoi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră vom parcurge versetele celelalte care îl urmează. Așadar, versetul 27 din Matei 24 sunt în felul următor. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Deja din contextul acestui verset înțelegem că Domnul Isus vorbește aici despre semnele venirii fiului omului din nou pe pământ. Și prietenii și dușmanii văd pe Domnul Isus când vine, găsim la Apocalipsa 1 cu 7, atât în lume cât și într-o inimă singuratecă. Cum ar putea fi acoperit soarele neprihănirii când se arată pe cer? Un proverb african spune așa, soarele este atât de mare încât nu-l poți acoperi cu palma. Inima care a primit pe Domnul Isus nu poate rămâne ascunsă. În scurt timp este cunoscută de toți, și de prieteni și de vrăjmași. Fulgerul este văzut de la răsărit și până la apus. Asta ne arată că lumina umple totul și că nimic nu poate sta în calea ei. Mai arată apoi că ființa care a primit lumina lui Hristos în ea trebuie să o păstreze, fără întrerupere, de la răsăritul ei până la apusul vieții pământești. Venirea Fiului Omului ca Domn și Stăpân al Pământului va fi cunoscută de toți și nimeni nu îi se va putea împotrivi. Pe lângă judecata care o va face asupra lucrării diavolului, nimicind-o, va aduce și mult dorita pace, după care tânjesc nu numai oamenii, ci și celelalte viețuitoare și chiar toată firea înconjurătoare, după cum citim la romani 8 cu 19. Ea va fi desăvârșită lumină de când există Pământul cu venirea Domnului Isus se vor împlini toate făgăduințele Lui Dumnezeu făcute de la începutul lumii și până la sfârșitul veacului. Și toate făgăduințele Lui sunt fericire și viață. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur în felul următor, căci și fulgerul nu se ascunde în vreun colț oarecare, ci strălucește peste tot orizontul. Deci la venirea lui, a Domnului, nu are nevoie de vestitor și va fi atât de strălucită după cum este și venirea fulgerului care n-au avut nevoie de vestitori. Dar cei care se împotrivesc cu voia venirii Domnului Isus în viața lor acum, nu vor fi bucuroși nici de venirea Domnului peste tot pământul atunci. Ei vor fi aruncați în întunericul de afară, adică în afară împărăției luminii. Pământul va fi inundat de lumina soarelui Hristos. Vrăjmașii lui Hristos nu vor putea suferi această lumină. Se vor ascunde ca gândacii când se aprinde lumina în casă. Hristos le va spune... Duceți-vă de la mine, duceți-vă în întunericul de afară, căci pe acesta îl iubiți. În versetul 28, Domnul Isus continuă spunând, Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Haideți să vedem câteva gânduri pe marginea acestor spuse. Stârv sau cadavru e același lucru, adică un trup fără viață. Două gânduri se nasc în legătură cu acest verset. Unu. Atât de mult se va înmulți păcatul, această sămânță a morții în omenire, în preajma venirii Domnului Isus, încât lumea va fi un uriaș stârv în descompunere. Asupra acestui stârv se vor năpusti vulturii judecăților dumnezești care vor fi aduse la îndeplinire prin Fiul Omului și îngerii Lui. Al doilea gând care se desprinde de aici este următorul. E interesant instinctul la viețuitoare și, deosebire, la păsări. Fără să le fi învățat cineva, știu tot ce trebuie pentru viață. Păsările călătoare știu că este o țară mai caldă și știu cu precizie și timpul când trebuie să plece și drumul într-acolo. Albinele știu încotro să zboare ca să găsească flori cu nectar pentru miere. Vulturii de asemenea știu să-și găsească stârvuri pentru hrană. Și în noi a pus Dumnezeu un instinct și anume instinctul pentru aflarea adevărului. Dacă nu lăsăm să se atrofieze acest instinct, niciodată nu vom fi înșelați. Viața veșnică e un adevăr de bază, sădit în inima omului, spre care ne năzâiește chiar și atunci când credința în Dumnezeu zace doborâtă de patimile trupului. Să nu lăsăm să se atrofieze simțurile duhovnicești pentru ca să mirosim în dată locul unde se află adevărul. Cuvântul spune că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Este urmărit și pândit numai omul care poartă valori. Lupul mănâncă numai oi vii, niciodată oi pictate. Diavolul se luptă numai cu creștinii vii, nu cu cei formaliști, a, sau cu cei care doar se numesc creștini, așa după cum am avut întâmplarea aceea hazlie, când ofițerul chemând pe toți rotarii să iasă în fața frontului, au ieșit și unul care se numea rotarul, dar care n-a se niciodată de a face cu rotăria cu creștini care se numesc cu numele creștini, dar n-au avut niciodată de a face cu Hristos cel adevărat, diavolul nu are nimic. Unde este viață, unde este lucrare reală, acolo se adună și vulturii și porumbeii. Credincioșii adevărați sunt vulturi care zboară în înălțimi și din starea aceasta pot observa adevărul în jurul căruia trebuie să se adune pentru a se hrăni. Interesantă interpretare de Sfântul Ioan Gură de Aur locului acestuia din Evanghelie. Iată ce zice el. Sterv, trup mort, este trupul Domnului pentru moartea ce a suferit. Vulturi numește pe cei ce se apropie de el, arătând prin aceasta că cel ce se apropie de acest trup trebuie să stea sus și a nu avea nimic comun cu pământul și nici a se târâ pe jos, ci a zbura într-una în sus, având privirea țintită către soarele dreptății și a avea ochiul ager ca al vulturului. Căci masa aceasta este masa vulturilor, iar nici de cum a coțofenilor. Încheia citatul. Într-adevăr, la masa Harului Lui Dumnezeu, la masa adevărului Său, nu se pot hrăni cei ce sunt amestecați cu pământul, ci numai aceia care sunt vulturi pe înălțimi duhovnicești. În jurul jertfeli Domnului Iisus cel răstignit se adună numai cei mai mari duhovnicește. Și aceasta nu e o simplă teorie învățată, ci este însăși viața reală. Nu putem trăi decât din jertfa Domnului Isus. Oriunde este jertfa Domnului, acolo este viața duhovnicească. Toate celelalte părți ale adevărului dumnezeiesc sunt fără valoare dacă în centrul lor nu stă jertfa răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos. Cine este vultur duhovnicesc se adună mereu, mereu în jurul jertfei. Este îndoielnică viața duhovnicească, a celuia care se ocupă mai mult cu alte părți ale adevărului și, uită, negligează jertfa Domnului, care este, de fapt, centrul. cuvânta să fie Domnul pentru lumina adevărului său. Doamne Iisuse, păstrează-mă în centrul adevărului Tău, în jertfa Ta, ca să pot avea viață. Așa să-mi ajuți mereu. Amin. În continuare, în versetul 29, Domnul Iisus descrie, dezvăruiește semnele îngrozitoare care vor însoți perioada aceea de vreme. El spune, în Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Faptul că vor fi semne nemaiauzite chiar și în lumea fizică la venirea Domnului Iisus, iubiți ascultători, este adevărat. Însă ceea ce trebuie să știm noi este faptul că în lumea spirituală în lumea duhurilor vrăjmașe care țineau pământul sub o stăpânire tirană, în această lume vor fi mari semne. Toată orânduirea deavolului se va clătina, tot ceea ce el a dat drept adevăr, drept soare, lună și stele, adică tot ceea ce părea a fi lumină, se va întuneca. Câte învățături păreau a fi soare, dar la evirea soarelui Hristos toate se vor întuneca. Și câte stele călăuzitoare au fost pe cerul spiritual al lumii, dar când se va evi cel care este luceafărul de dimineață, toate vor cădea și în veci nu vor mai înșera pe nimeni. Toate puterile cerurilor, adică duhurile demonilor care îi spiteau pe om, toate vor fi clătinate și dărmate, toate acelea despre care se vorbește în Efesen 6 cu 12. Toate întăriturile vrăjmașului vor fi surpate. Mulți dintre vrăjmași Evangheliei fac haz și aruncă o cară Domnului Iisus și Cuvântului Său Sfânt și Adevărat, că tot ce scrie acolo sunt basme. Zic ei, cine poate crede că toate stelele vor cădea pe pământ când știința a dovedit că pământul e o planetă nebăgată în seama unei neînsemnate stea, soarele, față de uriașele stele care sunt sori din Universul cel Mare? Da... Vedeți, așa știe diavolul să înșelebiata făptură omenească omul. El caută să abată privirile tocmai de la adevărul cel mare, că el care s-a dat drept stăpânitorul lumii, el care s-a dat drept soare, el va fi zdrobit pentru vecii vecilor. Dacă Domnul Iisus, care este Duh, va veni să ia în stăpânire lumea care a fost sub stăpânirea unui Duh rău, apoi cu acest Duh va lupta, pe acest Duh îl va birui și rânduirea lui falso o va nimici și nici de cum nu va strica el lucrările făcute de el, adică soarele, luna și stelele. Aceste lucrări nu au păcătuit. Domnul Isus va strica numai lucrările diavolului, numai ceea ce este mânjit de păcat. Stele nu sunt numai cele fizice, ci și ființele sunt stele, după cum vedem în Iuda 12. Stelele rătăcitoare vor cădea din cer. Noi așteptăm împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, așteptăm să se întunece orice soare fals, să cadă orice stea falsă și să rămână pe cerul spiritual singurul și adevăratul soare, Isus Hristos, al cărui nume să fie slăvit în veci. Domnul Isus, în continuare, în versetul 30, descrie evenimentele care se vor petrece atunci în felul următor. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Toate semințile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Noi spunem prin descoperire dumnezească că semnul Fiului omului este chiar El, Fiul omului, Domnul Isus Hristos. Arătarea se face în cer. Aici, în cer, se află Fiul omului, adică Dumnezeu, un trup omenesc, pe care se văd semnele suferințelor, căci în cer el este tot fiul al omului, dar fără trup. Înainte de a veni pe norii cerului, când va fi văzut de orice ochi, fiul omului se va arăta în cer, îmbrăcat cu trupul care l-a purtat pe pământ cu ocazia răscumpărării. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Iată un gând duhovnicesc. Cei care sunt în cer vor vedea acest semn, cei de pe pământ n-au cum să-l vadă. Vrei să vezi semnul Fiului omului? suie acum în locurile cerești, împreună cu Domnul Isus Hristos, cum suntem îndemnați la Efesen 2.6. Suirea se face prin credință, printr-o pocăință sinceră și printr-o predare desăvârșită în mâna Mântuitorului Hristos. Versetul spune că toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Neamurile se vor boci pentru că le-a sosit sfârșitul domniei lor, pentru că nu-și mai pot impune voia lor, ci domnia și voia va fi a lui Hristos. Se vor boci și pentru faptul că l-au respins pe el veacuri și veacuri de rându. Chiar dacă au purtat numere de popor creștin, cu viața l-au tăgăduit și l-au pregonit. Și de data aceasta se dovedește adevărul că nu sunt popoare creștine, ci numai înși, numai oameni, indivizi creștini. Numai cine are lumina vieții lui Hristos este cu adevărat urmașul lui. Lumina este semnul. Tot ce țâșnește din soare este soare. Semnul soarelui este lumina și căldura. Orice suflet născut din Hristos este ca el. Lumină și căldură. Cine își plânge păcatele acum, nu va mai plânge la venirea Domnului, când se va face judecata finală. Neamurile de aceea se vor boci atunci, pentru că nu și-au plâns acum păcatele. Un alt gând duhovnicesc. Fiul omului va veni pe norii cerului, adică numai pe ceea ce este de sus, pe ceea ce este sfânt. Și pământul are nori. Dar nu pe aceștia va veni Domnul. Pe nimic din cei firesc nu se va vedea semnul Fiului Omului. El va veni pe nori, dar nu pe norii pământului, ci pe norii cerului. Ferice de sufletul, care duhovnicește, locuiește acum în cer. Fiul Omului își găsește plăcerea să vină pe norii lui, adică pe lucrările și faptele lui. Pe toate se va vedea semnul lui Hristos. Îl ai și tu pe El? Domnul Iisus continuă să spună în versetul 31. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. În legătură cu aceasta, putem să vedem că aleșii Domnului vor fi adunați nu de pe pământ, ci din cer. Textul ne spune, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Domnul Isus, deși era cu trupul pe pământ, totuși era în cer, adică într-o stare de cer. Nimeni nu s-a suit în cer, spune el, afară de cer ce s-a pogorât din cer, adică fiul omului, care este în cer. Cerul nu este numai un loc, ci și o stare. Starea de cer, adică sfințenia și Domnul Isus locuia în cer. Adică în sfințenie, în lumină și în adevăr. Copiii lui Dumnezeu, urmașii Domnului Isus, deși sunt împrăștiați trupește pe pământ, în mod duhovnicește ei sunt totuși în cer. Viața lor este în cer împreună cu Hristos. Toate binecuvântările lui Dumnezeu ei le primesc numai când sunt într-o stare de cer. Acest Cer a fost închis până la Domnul Isus, dar odată cu venirea Lui, odată cu jertfa Lui, s-a deschis cerul. Calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdea din lăuntru, adică prin trupul Său. Prin sângele Lui avem intrare slobodă în locul preasfânt. Altă stare pentru cei credincioși afară de cer nu există. Unde este Dumnezeu? Unde este Domnul Isus? Acolo este cerul. Și viața credinciosului trebuie să fie în Hristos și împreună cu Hristos în Dumnezeu. Rămâneți în mine și eu vă rămânea în voi, spune Domnul Isus, adică în starea de cer. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa. A fi aproape sau departe de Dumnezeu, atârnă de omul însuși, pentru că Dumnezeu e pretutindeni. Dar a fi în Dumnezeu înseamnă a fi născut din el înseamnă a avea problema păcatului rezolvată. La venirea Domnului Iisus, El își adună pe toți aleșii săi care sunt în stare de cer, care au o viață de cer, care au rupt orice legătură cu pământul păcatului. Aleșii Domnului sunt în lume, dar nu sunt din lume. Ei sunt pe pământ, dar nu sunt din pământ și nici nu au patrie pe pământ. Cel credincios are un singur scop în viața pe care o trăiește într trup și anume realizarea cerului. Cine nu are cerul aici, pe pământ, nu-l va avea nici când va trebui să părăsească trupul. Cuvântul ne spune, de la o marginea cerurilor la cealaltă vor fi adunați cei credincioși și vor veni împreună cu Domnul Iisus pentru a împărăți pe pământ. El, deci, Domnul va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui. Trâmbița înfățișează mijlocul prin care Dumnezeu face să se audă glasul său pentru a aduna pe poporul său. Sărbătoarea trâmbițelor din Levitic 23 și numerul 29 era tocmai o preînchipuire a ceea ce va face Dumnezeu la venirea Fiului Omului ca să adune pe poporul său ca să se bucure de binecuvântările sale veșnice. biți ascultători, la punctul acesta se încheie mesajul propriu-zis al lecției 211, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas disponibil, îl vom folosi dând citirea unei poezii urmată de o cântare, după care dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste dumneavoastră așa cum ne-a pregătit-o în Fiul Său preiubit Mântuitorul Isus Hristos. Amin. Oricât ți-ar fi de greu calvarul pe urma lui Hristos suit, mai suie, nu slăbi, mai suie, curând îl vei sfârși slăvit. Oricât ți-ar fi de chin povara părintelui neputincios, mai poarto, nu lăsa, mai poarto, curând te va cinsti Hristos. Oricât ți-ar fi de amară crucea singurătății cu Iisus, mai duo, nu cădea, mai du-o, curând vei fi iubit, nespus. Oricât ți-ar fi de aspru locul în care cu Hristos lucrezi, Mai ară, nu pleca, mai are, curând cu roade plin ți-l vezi. Oricât ți-ar fi de neplătită în lume datoria ta, Mai făți nu fugi, mai făți o curând cu nuna ai vei purta. Oricât va plinirea făgăduinței lui Hristos, așteaptă-l. Nu dormi, așteaptă-l, curând vedea alvei luminos. Amin. În de și de domn, Dumnezeul Dumnezeul celor vii, azi îți cât, mâine și în veșnicii. Numele tău minunat, peste toate înălțat, fie veșnic binecuvântat. Timp de slavă ne Dumnezeul meu. miești cel mai iubit Dumnezeul meu Binecuvântat să fii Dumnezeul celor vii Azi că Mâine și-n Nu Numele tău minunat Peste toate înălțat Fie veșnic Binecuvântat să fii, Dumnezeul celor vii, dă-ți când, mâine și în veșnicii. Numele tău minunat peste toate înălțat fie veșnic binecuvântat.